Bidasoaldeko herri muggemen duen irratsaioak Pausumediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak. Zaldeon eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotxak saioa, internazionalismoa eta kooperazioa, antxeta, txapa eta zintzilik irratietan. Eta urteko lehen dabiziko saioa dugu pare bat hastez, ba saioak bertan bera, Ditugu, eta orain ere bagaude bueltan zuekin urrengo orduan egoteko hainbat gai izango ditugu beti bezala. eta inbald gai eta lenda izango da Greziako eta Europako krisia orain dela pare bat astela kasita gaztetxean e, itzaldi bat egon zen Juan Etxenike eta Mikel Aramendi egondu ziren bertan e, zorkrazia pelikularen emanaldia egon zen ere bai eta biekin hitz egiteko aukera izan genuen ba Greziako eta baitare Europako krisiaz Eta astetik behin Amnistia Internazionaleko kidea den Germain Blezio izaten dugu gurekin, gaurkoan ere bai gurekin izango da eta gai interesgarri bat seguro ekarriko digula. Braba! Eta aster astero, ba, gure korrespontxal bat daukagu telefonaren bestaldean, gaurkoan Bruselara jungogera itziarrekin hitz egitera, eta berak ez gaitu Bruselan utziko baizik eta Kongoko Errepublikademokratikora eraman gogaitu. Idau, ielske, Oiesek beraz gaurko mundu hotxak saioko gaiak, Xapaz, intziliketan txeta irratian entzute denari gaitu zute internazionalismoa eta kooperazioaren saioa mundu, hotsak eta guzti, horrekin hasi baino lehen, ba, berriak izango ditugu izpide urrengo minutuetan, nazioarteko berriak. bimenduaren irratzaioa. Hausu mediak ekoiztutako emaukizuna. zia arteko berriak beraz lehendabiziko biziko honen lenda partean horretarako berria.info kazeta digitalera goaz eta bertan aurkitzen ditugu ba hainbat berri azken egunetako berriak eta horren errepaso aingo dugu horrengo minutuetan Oren dela egun batzuk irakurtzen genuen gizon batek su e, ziola bere buruari Tunisian lanpostu baten eske larri eraman zuten erietxera eta hortekan egun batzuetara hilzen. <tos> Tunisian hori eta itsasoaren Atlantikoaren beste aldera junda Monterrain, Mexikon, berrogitan babil hildako eragin zituen suteak ustezko egilea atxilotu zuten. <tos> ZAPIALAMKATZILAZIMIZA LAUGRAT Iraken irurogit amarlagun inguru ilziren siiten kontrako bost erasotan. Brader, Fanzo, Eta belfasten Irlandan soldadu baten autoan zegoen bomba indar gabetu zuten. Brader, Eta horrelako titular batekin irakurtzen duguna Fidel Castro ikinean berriro, bajakin genuen Fidel Castro berriz ere, ba bere memoriak edo argitaratu zituela, azken egun hauetan. Afganistanen natoko sortzi soldadu hil zituzten, eta Damaskon hogeita lagun hil eta berroita mar zauritu eraso suizida batean. Bum, Ragaman, Frantziak bai estatu zuen larun batean tripolin Frantziar bat hil zutela tiroz eta estatu batuar bat eriotzigorrera kondenatu dute Iranen, Amerikako estatu batuen espioi izateagatik. <totipen> Eta Sirian Liga Arabiarrak misioak abian jarri zuen orain dela hilabete e, bat gutxi gorabera eta mantenduko duela baliabide eta behatzaile gehi horekin jakin genuen. Sirian bertan segurtasun indarretako zazpikide eta bi zibil hil e, e, dira Pakistanen aldiz gutxien ezogaita bust lagun hil dituzte gasoleindegi batetik gertu izan den leherketan Eta Afganistanen niru polizia eta lau fi, funtzionario hil dituzte <risa> Fanzo, brother, check it out now Fanzo, brother, right about now Fanzo, brother, check it out now Fanzo, brother, right about now Italian Monti lehen ministroaren idazkari orde batek dimisioa eman du ustelkeria kasu batengatik. Vanso, Ta sirian, esaten eh, digute martxoan, konstituzio berria boskatzeko galdeketara deituko duela al-asadek. Gresian Aldi, zogeian arkista atxilotu dituzte flash irratian sartu eta hartzeagatik, borroka irautzaiea taldearekiko elkartasunez egin omen dute. Tate bomba auto bat autobat da eta lagun bat hil eta bi zauritu ditu. Azkenik Ruanda aldean, e, geroseago itsegingo dugun e, Kongoko babizilagun horretan e, epaile batek dio Ruandako presidentea bere aldeko muturreko jarratzaiek hilzudela mila bederatzireun dalaroita Paul Kagame egungo presidentea errugabetu du Mark Trevidik epaile frantziarrak. raga man he's with the half brains on Ohiesek beraz azzken eguneetako banazioarteko berrien errepasoa edoiesek izan dira berri horiek eta gure lehendabiziko gaiera pasatzen geraia da esaten ni orain dela pare bat aste lakasita gaztetxean irunen e, Europako krisia eta kriziako krisiaren inguruan ba horrelako eztabaida bat egon du zelabaitare zorkrazia pelkula ikusteko aukera egon zen eta bertan e, Echenique gure koresponsala dena eta Mikel Aramendi egon ziren eta beraiekin hitz egiteko aukera izan genuen goazen beraz entzutera beraien hitzak. Antxetamedia.info Antxeta irratia. Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. Juan Echenique naiz eta oraindela bi urte ta erdi Grezian bizi naiz aurretik anere joan da nintzen, baina gehiago turista baten moduan, hor, arreba bai daukate bizitzen. Eta, bueno, ba, gaur aurkezpen honetan, ba, greziatik hartu du dan impresioa zabaltzea litzateke. Ez horren beste itzaldi teoriko bate batea greziako ekonomiari buruz, ez baina izai adituat, aurretarako hartu dugu Mikerara Bendiaskos analista fina oa dena, Baina baita ere, ba, askotan telebistaren bidez, ba, ezagutzen ez diren gauzak eh, jakinarazteko. Ba, ni Mikel Armentina ez, eta, bueno, e, neure bizitzaia guztia, e, kasetan itza politikoan edo eman dut, eta hortik nunbait, sortu zait, analista fama edo. E, mm, analista, baino gehiago ni komentarista, naiz gehien. Nazia arazoetan, aspaldi nik... E, aritua, ez aditua, bezik, eta aritua izango naiz, eta alde horretatik, bueno, ba, Krisioni, Dagozkion e, e, saietxak e, begiratzen, saiatu naiz grezi ez dut beriziki ezagutzen, baina, e, bueno, dute dut, e, gertatzen dut, eta hemen gertatzen ari guna, artean badu dela inbat zubi, eta funtzean, bueno, e, prozesu hau, e, mundu mailan edo gutxien ezbeintzat Europa mailean urlartu berra daukagula, eta alde horretatik, ba, bastakit neure gogoetak eta bat. E, eh orkestra datorri naiz eta esan duzu momentu batean zarela komentarista hori neri futbol ekartzen di pa, paritzu horretan ibiltzen gara eh? Eh, paritzu no, norzuk nor izango ziren hemen dauden baleian dauden bi, bi ekipo <laughs> da. goikoak eta bekoak <laughs> <laughs> oi haspaliko ekipoak dira <laughs> eh, baina bai e, e, bueno azarketa egia e, esan nik e, krisaren inguruan alako e, lasaitasun batekin opinatzen dut zeren eta batez ere konturatzen aiz aditufa maduten guztiek nire modutxuan daikik gintela. E, beste gauza batzutan halako mm, konpleko batekin <laughs> baten dutne gure iritzia zeren, eta konturatzen naiz, jende askok nipaino askoz gehiago zautzen duela halako e, ba, edo bestelako batzera. Hoa, enkrisaren inguroan atera denaren parte hundi bat erako zainatu naiz, eta nire bueno, modutxuko daudela usten det, denak. E, batzuk, e, dut denak. Batzuk doktora dutzak eta baita nobel sariak ere baituzte, baina ulertu, ulertu usten dut bat nintzulertzen degula denak.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 atzean dago mekanismoan. Eta nirustez, orain aukera daukagu hori horren or, errebizioa giteko, eta baita ere e, eredu ekonomiko berri baten proposatzeko nik uste dut. Nik nizu zen ere nire zukuan esan bai. desunaren e, aritike aritu nahi nuke. Hau da, neri asko interesatzen zait e, krisi aurrundik eta nola sortu den, baina gehiago interesatzen zait norantza atera daiteken. Mm. Eta mm, gero eta garbiago daukat, e, noski krisi guztietan bezala, ez estela derrigorrezko atera bide bat. Atera bide mm. bat, baino gehiago daudela eta mm. batzuk hobeak e, eta batzuk txarragoak direla. Bai. Eta orduan zehaztu beharko gendukela eskerraren ikuspegitik, gerritarren ikuspegitik bai. zein litzateken mm, benetan E, aterabide ametigarri bat. Uhum. Eta niretzat aterabide ametigarria da zuzen ere berdintasuna gehiagotuko duen aterabide ekonomiko bat. Eh, goartzen mali mazara, gorain honetan gertatzen ari zeiguna kontra da. Eh, krisiek, ez berdintasuna areagotu egiten du. Bai. E, eta hiru azkeneko, hiru urte hobetan ta gainez egonuko bereziki areagotu duela. E, uh -huh. Eta tal karro orida hain zuzen ere alde batetik ez dakit aterabidearen, Baina hori balitz aterabidea, nik ez dut aterabide hori on hartzen. Uh -huh. nik e, krisi honetatik berdintasunaren aldera ateratzen palima mm, bai. Ez ateratzaia kasitaia go. Bai. gaurra azken finan gaudeme Magreziako krisiaz eta baita Europa edo mundu mailako krisi horretaz hitz egiteko eta azkenean ba, zergaikan hitz egin edo zer dauka kasunetan greziak irakasteko edo zer eh, importatu dezakegun handikan mm. Zitzu dira gaurrak atea behar ditugu eh, lezioak mm. Zintzuk izan beko ziren. Bueno e, Greziatikan iruztez herritarren e, dinamismoa Ba, badu nik uste dut eh, Argentinaren kasuan Argentinako krisisaren kasuan nik uste dut eh, klabe izan zen herritarren elkartasuna herritarren kapasitatea mobilizatzeko alternativak eh, sortzeko segurazki gaur historiadore batek edo komentarista batek eh, neurtuz dezake zenbat bizitza salbatu zituen bere garaian ba, lantegiak okupatzea E, trueke sareak sortzea nu, milak herritarrek parte partartzen zuten eta elkarre elkartukatzen zituzten zerbitzuak e, bigarren eskuzko produktuak, e, janariak e, zenbat langile okupatu zituzten lantegiak eta bere, bere ganatu zituzten eta sortu zuten dinamika bat beraien okupatutako lantegi ezberdinen artean nik uste dut e, Greziak nik esagutzen duenaren arabera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 eta orain erabaki dute lantegia okupatzea eta sonalde industrialeko langileek ja deitu dituzte bigreba elkartasunean. E, jaso dituzte elkartasun mesua gaur irakurri dut bat, ba sindikatuek igorritako elkartasun mesu bat, es. Elkartasuna eta ekintza soziala dira azken finean arti, irten biderik auton e, e, e,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 Baina, ningusten dut, um, Greziatik batez ere mobilizazioa dagoela ikasi beharra. Egia da, hori ezin dela automatikoki e, txertatu. E, um, Greziak besteak beste, beste seguraski paperek gizartearen gaztetasun errelatibo batekatik, e, badu horretan mm, bueno, erreztasun bat. Eta gero esan behar da, ba, bueno, Grezian e, korronte aurrerakoia, beitarraik, e, eta zeran beti izan dute e, pixu ondibat. Bai, hautezkundetan bertan ere, baina movimentu sindikal e, e, bezkor bat izan da eta, eh, agian behar bada hemen ingurumiari auetan, hori mm, zailagoa da, Estatu Espainolareno Frantsesean, hori zailago ikusten du besteak, beste gizartea beste zarkituagoak garelako eta hori asko narraitzen da mobilizatzerakoak, baina dudarik gabe, eh, guzti honetan edo eh, dago, edo tenexaktuko deskigute. <hazitzen> eta, mm, claro, eh, aldea un diverbalima dago, oraingo krisi eta 29ko krisiaren artean, aizuzen ere da, eh, herri erakundeen aldetik. E? Orduan, alde batetik egon egontziteken espektatiba irautzale bat, edik, mm, irautza llebat, orain ez dagoena, biztan behitzat ez dagoena, mm. eh? baino gero baita ere orduan eh, oso altzuak ziren, pues, hainbat eh, akundea ritar, ezkertiara, horrenako, eh, orain, oso hainberak daudenean, kero oh, esistitzen ez direnak. Baino, dudarik gabe, eh, Grezia alde horretatik esan ategi, mm, polit bat izan da. Ta agian berbara, eh, argentinako horrekariaren ere, Bye. usten dut, Interesante dela, besteak beste, beste e, gustionetan, eh etorkizuneko proiektuak esezik, ba, inbarko da lako, erresistentzianko politika bat. Eta politika gaur egun, esan, 5 mil langabetu dauden estatu batean, e, no, eh. da da, e, mm, mm, nezesidade eh, premiazkoenak eh, estaligabeko jende asko dago eta horri, banan-banan erantzuten zaiatzea imposiblea da right. eh, horri, o kolektibok erantzute zaio edo eta miseria oso, oso gordeiniko egorak emango dira Behar euskal herrian hori glutisamaretik ikusten dago baina entaluzeko enberrekutan hori gaur egun egitate bat da mm Herriotxak -hmm. herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman kizuna. Hortxe izan ditugu beraz Mike Laramendi eta joan Etxenike Greziako eta Europako krisiaz mintzatzen. Mundu hotsaken zaudete e, nazio artea eta kooperazioa antxeta, txapa eta zintzilik irratietan eta horrengo minutuetan e, musika pilin batekin utziko zaituztet, greziar tale baten abestia da Beraien izena esatea ezinezkoa egiten eiten zait mañan eh, musika segurorei dititiko zaizuela Yo, noi non vogliamo Bush, il figlio di papà non vogliamo questa guerra, que quantana mo il vento ci porterà promax tu sei nei fofismi nus das motas melodia che non deschia taline sportes raghisun kitabinita pirina macchia che pirgus cremisio ma bagana munghapia c'anta gente innocente gente presa a caso che non c'entra niente dove sono i processi le prove i diritti noi non stiamo zeti Non stiamo zitti Falso, falso, falso Falso grande capo Sei un capo solo col fucile puntato Non ti rispetta più nessuno ormai nel mondo Guantanamo e la guerra Non nascondono il tramonto Noi non vogliamo Bush Faraoni, predatori, petroglieri Ricoperti di rubini e ori Noi non vogliamo Bush Che coltiva il terrore l Ultima spiaggia e speranza Per restare al potere Yo Spiacciati in fondo al mondo Come sardine Eppure ancora Vedi che l'umanità Combatte e vive Questo canto vola Oltre oceani e colline Dove un nuovo Let's wonder Let's fly, let's find us Win garden and free to fire Let's wander Fire. in the, in the, in the how can we free the prisoners abroad from indefinite detention down in Cuba feel some if they innocent ones who suffer so we dedicate this one to all world, world leaders if you live in a glass house don't throw stones what gives you the right to win people's homes terrorism is something that we can't condone so there's more than one reason why NATO was came down Na barumetifotia Vamos a hacer imposible Por una vez más Como en vieja saga Con tripulación puro La armada Que viene de los cinco horizontes del mundo Yuraga rodeada de agua Y encima las barreras Edera la historia Nosotros que alas de varos Y las palabras amos Libertaremos el fuego en Guantanamo Yo repaso las imax de Guizón Guantanamo Des hommes dans des cages traités comme des animaux En détention, loin de Genève et ses conventions Certains sont innocents de toutes ces accusations subir aux jours se quand pas subir c'est comme ça qu' pou se hor a régir je dis attention car je sans monter l’attention se provocations auront de grave rep nos dirigeants pas leur temps se mê vent et quand via la camppet le tour to mit me quiramamas le pocase se malheureusement nous toujours nous encore nous 1200 spa 1000 merga Noi non vogliamo Bush, il figlio di papà Non vogliamo questa guerra che contro l'umanità Noi prenderemo il sole, il sole e la libertà Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà Non stiamo zitti, non stiamo zitti Noi non vogliamo Bush Noi non vogliamo Bush Let's wander, let's fly, let's find us In Guadagnamo I'm free, the fire. Pame, <tipa> sandim sazmen apu ya. Me grido guantanamu, na paru me tifo ya. Vamos, como pájaro del fuego. Me guantanamu, libertadamos el fuego. Te zoazú, volvé aleteo. Je qu'on ta namou Let's wonder Let's cry let's find us Amundu ba hotxaken jarraitzen dugu eta bi astetik behin gurekin Germen Blezio izaten dugu Amnistia Internazionaleko kidea eta jada telefonaren bestaldean daukagu, arratxaldeon Jermen? Bai, zuri ere, eta, eta orte berrian baitare Bai, eta zuri eta entzulei ere Oso, hongi, eta gaur, bi gai ekartzen dizkigu zu okerrez banago, alde batetik, ba, ez datu frantxezaren e, inguruan, e, bertan emandako gertaera batzuen inguruan e, itze ingo duzu, eta bestalde nigeriara eraman gogaitu zore bai? Hada, bai, eh? frantzia eta atzerita ere duen ingira, eh? hada. Hum -hum. Eta zeinekin ekin, nasibartzea, frantziako kasuaz eh, mintzatuko bizi? Oui, esse amnistie internationale que Calera Tudou Joamden Aserrwan Chustinbat uh, uh, Francis et Valena Gianique uh, bimilata Bogteran uh, Bederatsianéré et au revier bimilata Mekan Chustinbat uh, atira Tudou Betigaiberas c'est l'amnistie uh, que Dio Bestand Francisan uh, bon policia um, mais c'est donc cassique cassique bétille hongue et la ville sénella benan batsutan badida disèche um, couidé ou raqueta qui um, est eh, à arrache uh, bon ça qui gravé hein j'en dis ça goûte et orthèse initiation d'art notre vie en suspendant vous les bicia dizaine d'années où ratou Eh, familiak aipatsien ditout bosch cachou par senitou familiak giusticier et mer familia ko norvait cini eh, débat policier en esquitan c'est la vie eh, que l'état état holique sitout bosch taipatuko benan eh, igortsin la suet eh, mais il esté giustinoli la court Um, euh je reviens dans mes bicesnalités Sarina et Gastina Sarina poste uh, hiloritain des à uh, hilo toutain lac politique toutain Sarina uh, de Ali Ziri d'étoin Ali Ziri hiloritain des citoyens citoyennes il de la lic Shibani d'exène toutté E, beren, uh, ara, erretreta hartu dutenak, uh, langileak, uh, frantzian zirenak. Eh? Eta hori da, beraz, uh, bimilata bedazian, ekainan, uh, hilda hola. Eta uh, gerostik, ara, uh, justiziak ez du horaino, uh, ez du horaino um, uh, nola erran. Gururatu ere ez, ez ingesta ez poseedura. Eta gazteena et da uh, dit toi Abdel Hakim Agimi au goût ta biourté citoyenne e tunisienne et il y senta bimiletta chorchienne ma yatssen grâce uh, uh, côte d'azur uh, de la côte et il y senta bel italien ou là un était géolistique aramistique mais là c'est recommençoé qu'il était tout bon galdera asko dit tout hein dit tout de nak ait patuko senta a tout dit tout galdera et tout recommençoé qu'e frontière co judiciaire bon mes hiru ilou ilou grandit chuena classique et asque l'eine atsilotsimoldeak ez et a personneque personneque est et tout ce que senta euh vers eta biscaran ginian jari sedola et ben ça un travail de Et obligarina irene bigarren, um, galde da ingista sakonak eta impartialak egiteko uh, ilo lion ondotique eta uh, beste galdera bat iri bideoa uh, gravatzea uh, uh, komisarioetan emendi uh, sagun eh? ara mm -hmm. ordienak eta beste asko ara uh, ira court sénal douf au uh, eta um, Frantziako uh, Francisco Amnistiline uh, ere, hein comme si tout coûte aussi puis là si Gortseco là vous faites l'ordre mais maintenant il y a déjà un nom euh Zurcura eno de itedo l'etradigo tunali Gortseco c'est un tel unique euh Et il est ni tout ces bélac voilà bon visite batzu hein aujourd'hui um, Grignolien a pas de secaux um, voilà Olivier uh, Franzias bélas hein c'est en tabac e goûté goûter est-ce qu'il est là de la amnistie Grignetzen um, Franzias c'est tabac et bai, est standard hein donc Eta beste herrialde batetara jungo gara hurrengo minutuetan, Nigeria era, zeren bertan, eta beste hainbat e, munduko puntetan edo lekuetan bezala, ba, petrolioaren ustiak eta hori, e, petrolioaren ja, ja. enpresa horiek eragiten dituzten Hoi. kalten inguruan e, arituko zera. Bai, bai, bai, zenta. Bon, Batzuek eranen dukte, bon, hemen ere bat ditu griñak eta, baina alere hori kasu... Zaila uh, da, zeneta, horai, uh, uh, jatina da, peske batzen da, telebistan uh, ere, izan dira izan da, beteren, uh, ege portai uh, bat, pisiki uh, uh, ongi egina, hor taz, delako, uh, Niger, uh, ibaiaren, hor, uh, ibai artean, la tisu delta deitzen dena, hor da, uh, petrola geienik nigerian, Et ouais ouais patrona nigérienne mais t'es t'es à rasseigne batengati centre manifestalia bat vadida et il a court passé les amistiques uh, amistiques vaditou grignac bien mais respétro la naino n'est pas tout les trop la andana bat les gars chico andana et da touta et eh, bilinate sorti an l'unique gorilan est à géro béris à sajoane Beuswik egin gabe, bon. Axida, um, pixka bat az aduan, uh, irriñatzen eta zerbaiten egiten beinan uh, bakarik tapatu dute bela ko-pipeline beitzen diren horien uh, hortan uh, or siloa hori tapatu dute beinan beinan ez dute batere garbitu uh, ez ura, ez lourra, ez denak zikinduak dira geroztik Et même au Mexique on dans la musique irlandaise euh Egunello petrola et izan direla, beraz, béasse euh sont bait acheter ça m'a acheté ce BD. Alors, et ta an uh, bici, tu euh, as ikikushing um, dilu eta mitsaturineen batekin ango da uste isaer ez di la batere erbeak duute la berek la egten eta batere bean badoutute koule el kartasxunaen beharra hoi dazeneook ez ditu en zuten ez beren gobernnamen doak e Nigeriako governamen doak ez bitan da chell edo beste en kreak e bad di en total ere hand da il est euh girostique où là lura euh denac sitinwaq est à là ce gens dioten an euh, amnistique en joustinen atiratu dira ou il est que les cocoutas sont liés euh arein celebrat agava de eta et tabira kerando ikushi de pétrolin edatsen areinatil sen et et ta gyrostique des des nakoula gellitou mais c'était et ma stevater des regina pour vari euh arinçalçal et a sen, sen ta sen sentaura da rinique chalseco euh Eeta veraz e haipatien du be balaze karak eta, uh, uh, um, eta mauka situtela lehenago eta orai lora dena sikin noa ou cha doa ez doute deuik gateko uh, denak uh, eoteko bisilii o dila uh, a reinina uh, lawalis treio uh, a goititu eta denak ola eta adiennde ez dutela qui au gens de qui était là caché que gatécolique elle est alors la glande de bon et carré dit tout gaté quoi mais ri il a courté bon son byte il se hola douté hein était hola quoi gaté quoi ça mais maintenant or ils avaient tendance et réparation et nigeriako gobernamendoari eta eh, bester ere galde egiten ditu amnizik eh, bon, egiten ditu galdera batzu, dei batzu. Ara, beraz, horien eh, uh, ogoni populoren bodo lur aldea nara gertatu da, antia dut erraitea, bodo lur aldea. Ez da, hiri bat, hein, bat ere bakarrik uh, uh, Ibaia, Ura, Erika batzu eta jendeak horbiziziren Uh, ahainzatik eta ere uh, araberen baratzetaz. Hmm. Beraz, um, haik horretarazten ditu, Nigeria estaduko eta nazioarteko legeak, dienden ingurumena eta osasuna gerizatzea, hori da, uh, lege, nazioarteko legeak eta nigeriako legeak ere, <coughs> galdegiten uh, uh, duena. Orduan, um, hasia dugu beraz, hor uh, ere, Ekinsbat gutunak diadanik uh, igorri dituru eta oraai beris uh, badù igortzeko nalas eta uh, de va dituru che uh, presali pena nere etaten la ni Nigeriako governamen doari be uh, ilre a batoanre uh, bada uh, a si bata chia seneta uh, nigén et souten uh, Bon, eh, abogadoak ez zuten, eh, ara, neok ez zituen entzunai, eh, eta ordoan eh, ingletean, eh, han, eh, ukandute gehiago, ara, fen, beharri honak, han eh, entzuteko, eta beraz ingletean ere, eta ingleteari ere, beraz, galderak baditugu, eta ere azkenik, euh, azkenik xel euh, eta entresa horietan euh, berendirua ameten uten agakizu de les actions elle a dit est quoi le secret Henri Henri et me conduait que Galdegine dit ça te hein et ça impréchérie la vadire asco asco Galse Galdegiteco hein et ta allez boucaiden maison ix hein triller enamasaspia et eh, l'autre cinéma d'etou cinegelan il s'amende et Nigérias Bénin Égypteasse film abate ici Taril benek ça veut Taril place de la libération et encore Egimendogo eh, et prennent maibat, tagypte euh, euh, eh, eh, euh, euh, eh, eta oui général Ali a dit tout ako Galdela e manifestaliak no bakan bakan emmastéak ga qui traite à toi queil s a eta ko au manifestaliétan ta o lako Galde la plaz de la liberación eta han izanengila amistiko militanteak Oso ongi zeugen ben, bada horrekin gelditzen gera eta mil esker gurekin egoteagatik Mil esker zuri eta Et, entzulei ere eta laizter arte Bai This is a public service announcement with guitar with Orce beraz Jaegmen Blazioren hitzak Amnistia Internazionaleko kidea eta orain urrengo minutuetan declassen Noio Rights abestiarekin usten dituzte. Zeleneti Kasteazkenera arratsaldeko 8 bederatziak arte eta asteartetik ostegunera arratsaldeko ordubietatik 3ak arte Herriotsak Herri mugimenduaren irratsaioa su mediak ekoiztutako emaukizuna. Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak ako korrespontsalarekin hitz egiteko ordua geneukoan, e, baina e, telefonarekin arazoak ditugu, saiatuko bebera pixkal berandu eta beste kontu batzuk ekarriko dizkizuegu, horrengo minutuetan mundu hotsakak entzuten ari zarete etxaapazinzilik eta antxeta irrratian. beste kontu batzuk esaten nuen horretarako askapena.org askapena, askapena mugimendu internazionalistaren web horriragoaz eta berta nahi bat kontu aurkitu ditzazkegu. Hey, hey, hey, hey, what's up? What's up? Mapuche Herriaren kriminalizazioa salatzen dute komunikatu baten Mapuche Arauko Maieko koordinakundeak. Eta esaten dute, Walmapun eh, gertatutako suteak eh, Mapuche herriaren aurkako kriminalizazio estrategia baten baitan kokatzen direla. <gülüyor> Hector Raitulek esan eh, du... Montai, montai bat e, egon dela justifikatzeko lege antor antiterroristaren aplikazioa maputhe herrietan. Artikulu osoa beraz easkapena.orgen aurkitu dezakezute. Eta beste kontu batzuk ere Argentinaren inguruan lantegi berreskuratuei buruzko itzaldia eta bideo emanaldia albia burutu zen lemoan. Urtarrilaren sortzian, lemoako gaztetxean, amabostaldi, kulturalari amaiera emateko Argentinako fabrika berreskuratuen inguruko itzaldia eman zuten Argentinan egondako brigadistek. Bak izute askapenak urte-zurte brigada kantolatzen dituela e, ba, Euskal Herritikan... Munduko hainbat lekuetara, Argentinara e, brigadak egondu iaz, aurten ere pentsatzen dut e, egongo direla, eta bertan, balantegi, berreskuratuak bezalako proiektuak ezagutu daitezke. Patrizia Lezama, zeitz digute beste artikulu batean, Israeletik eh, kanporatua izan omen den eh, militantei internazionalista dugu, Patricia Lezama, eta eskapenak eh, baberari elkartasuna adierazi nahi dio, palestinari elkartasuna nola ez ere bai. Komite internazionalistakeko kidea omenda Patricia Lezama eta ez diote utzi asken egunetan Israelen-Palestinan sartzen. Eta beste kontu bat, aurkitzen dugu ere bai askapenako web horrian, ba joan den larun batean presoi elkartasuna adierazteko eta beraien eskubideak errespetatuak izan daitezen, manifestazioa burutu zen Bilbon, Bertan, Ba beste herrialde batzuetako ikurrinak ikusi hal genitun, hainbat e, munduko lekuetatik etorri ziren manifestazio horretara, delegazioak etorri ziren, eta askapenako hueborrian esaten digute, bakastillatik andaluziatik, e, kataluniatik, asturiesetik, galiziatik, karagoitikan, italiatikan, Flandes, Frantzia, Restatutikan, Korsikantik, Irlanda, Kurdistan, Kolombia eta Argentinatik etorri ziren delegazio oiek, esan bezala presoen aldeko mobilizazio horretara. Rumba entzuten nari gera mundu hotxak entzuten ari zarete kooperazioa eta internazionalismoa antxeta txapa eta zintzilik irratietan goazen saiatzera orain, bai, Bruselara joaten, e, itziar bertan dugulako, ea berarekin harremaretan jartzen nal garen berak gaurkoan e, ba, kongo aldera eramango gaituelako. like a river Falling to the sea The madness we had Herri mugimenduaren irratsaioa. Hausu mediak ekoiztutako emankizuna. Nou, jeun du Congo, nous voulons un kogo uni, paisible, dans lequel nous pourrons bâtir un avenir radieux pour tous. Baina kongoren inguruan itsegin behar zen gure Bruselako korrezpontxala itziar e, bertan du, baina berarekin ezin dugu, harremanetan jarri, bak izutet, telefonoarekin arazoak, ba oikoak ditugu tamalez. Ne, ama, goba, beta, Hori bai kongoko musika eskaintzen aldizu egu eta baita ere ainbat e, informazio herrialde honen inguruan, Errialderen historia eta politikaren inguruan eta baitare azken gertakarien inguruan. Demokratikoa Afrikaren erdialdean kokatua dagoen herrialdi aldi zugarri handila da eta jakin barduzu ere bai bi Kongo daudela Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Kongoko Errepublika edo Kongo Brasabi lau askoz txikiagoa dena e, Itzi herrek gaurkoan e, bertan egondako hautezkunte prezidentzialen inguruan mintzatu behar zen e, zeren kabila presidentea baberri zere hau tatua izan delako Oso herri aberatsa da batez ere mineraletan e, urrea eta koltana koltana ba, ordenagailu portatiletan baitare mugikorretan erabiltzen den minerala da eta e, ba, kongoko herrialde honen ekialdean Kriston... E, meateiak daude, bertan horrelako mineralak aurkitu daitezke, eta tamales ere bai askotan honek, ba, bertan e, dauden arazo askoren iturburua izaten da, zeren e, ba, eskualde honetan, herrialdearen eskualde honetan, gerrak dirau, orain dela urteak ja da eta esaten dutenez, bigarren mundu gerra den e, atzetikan, igonden, gerra, basatiena edo behintzat biktima gehien sortarazi dituena izan da e, lau eta sortzi milioi biktima e, artean omen izan dira gerra honetan eta kabila presidente aipatzen genuen bere aitaren ostean e, presidente izendatu zuten bere aita botere hartu zuen, mobuturen, mobuturen bat e, presidentzea ta gero mobutu delako hau 35 urtez e, okerresbanago izan zen Kongokoa Valendavisiko burua edo eta ostean kabila presidentea egondu zen e, Kongon bi mila batean hir zuten eta bere semeak esan bezala boterea hartu zuen. Bi batetik beraz Josef kabila dugu Konggooko lehen ministroa edo presidentea. nuen orain dela aste batzuk e autoezkundiak egondu zirela kongon kabilak berriz ere irabazi zuela baina e, omen iruzurra egon zen eta oposizioak beintzatela esan zuen horrek istiluak eragin zituen eta hildakoak ere bai egondu dira istilu hoietan eskerozik Egoera, azaia berriz ere kongon e, ba, urteetan, benetan egoera latzak bizi izan dituen herrialde e, honetan, e, aurrengo astean aukera dugun honetaz gehiago jakiteko itziarren bidez, berak seguro eren ibaino asko sobekiago azaluko dizkigula, kongoko kontuak eta azken e, gertaera hoien inguruan, bamintzatzeko aukera izango dugu berarekin ere bai. kontuekin eta kongokoko musikarekin amaitzen dugu gaurko mundu hotsak. Mille esker gurekin egon izanagatik eta urrengo astean berriz ere zuekin guztiekin izateko aukera izango dugu. Mille esker berriz ere, ondo izan eta jo! duan dah